Thank you. în vecinătatea unui strălucitor palat, trăia odată un morar. De fapt, nu mai trăia când a început să se depene povestea aceasta. Se dusese pe lumea cealaltă, lăsând celor trei fii ai săi o moștenire. Tata ne-a lăsat, după cum vedeți, toată averea lui. O moară, un măgar și un motan. Mie, pentru că sunt cel mai mare dintre voi, mi se cuvine moara. Eu o să iau atunci măgarul. Eu nu mai am ce să aleg. Dacă-s cel mai mic... Și așa s-a făcut că prăslea a luat motanul. Ce că frumoasă avere mi-a mai lăsat și tata. Hai, pleacă, motane! Pleacă, motane, că de nu se știi că-mi fac din blana ta. Dă-te jos de pe prichiciu fereste, motane Ei, poftim Îl dai afară pe ușă și el intră pe fereastră Nu mă goniște, până Poftim? Ai spus ceva sau mi s-a părut? Nu ți s-a părut Ei, comedie nu vorbește dar, dar asta e o adevărată minune Motanul avea într-adevăr darul de a vorbi Așa ca oamenii iar prâsele se întristase la început de Un motan minunic, cel pe care îl moștenise, nu putea să-l lase să moară de foame. <hie> <hie> <hie> Ce-ai, mă, Dă-mi o tolbă, stăpâne, da? și pune să-mi facă niște cizme. Tolbă și, cizme. și o să vezi că n-ai fost chiar atât de nepăstuit la împărțeală. <gântări> Îți cunosc iscusința și agerimea la prinsul guzganilor, dibăcia și viclenia cu care te cațe sau te ascunzi în iarbă făcând pe mortul, dar nu pricep ce nevoie ai de desagă și de cizme. O să vezi, stăpâne, de... îndeplinește mai bine dorința. Bine, fie. Meșterii scusiți au croit motanului de sagă și cizme de cavaler, cum nu au să atunci ni slujitorii regelui. Îmbrăcat astfel, motanul o porni spre Crâng. Așa, ia să pun eu acum în de sagă, sus ai și părățe. Bă, bon. acum... Să mă-ntind în iarbă și să fac pe mortul. Nu se poate să nu cadă în cursă vreun iepuraș. Aha, uite unul. S-a vărât în tolbă cu totul. Să fac un salt și gata. Te-am prins, urechiatule. Eh, și acum, haidem la barat! Maria ta, un cavaler puțin obișnuit dorește să vă vorbesc. Așa. Așa, să intre Sire, vin din partea, eu sunt ei ele regele da? Pardon, semănați. Vin din partea... Din partea... Ce mai cavaler? Pare mai degrabă un motan. Chiar și sunt. Dar cu pelerină și cordon și cizme de ofițer, chiar cel mai neînsemnat motan devine cavaler. N-am rang de duce, nici de crai, nu-s fiu de împărat. Sunt însemnat pentru că sunt... Motanul calța Spune, spune, cavalere. Sirei vin din partea prea distinsului de Caravas, care m-a trimis să vă aduc în dar acest iepule. Pune-i stăpânului toc, îi mulțumesc, dar cum se mai, se mai simte? Cine? De, de, cum ai spus? A, a, de carabas, da Se simte bine, se simte da. bine Darul lui mi-a produs multă bucurie Pei mai vin eu pe aici A doua zi, motanul și-a luat iar tolba la spinare și-a pornit-o spre imaș. Așa. Să mă ascund mai bine între tufe. Să deschid băirile tolbei. Ah, asta ce mai fi? Aha! Două poternici. Bune, bune! Poftiți, povtiți! Ah, L-am prins și pe ele. Încă un dar pentru rege Din partea acelui aș prea marchiz de Caravas Mulțumesc, Cavalere! Apropie-te și ia loc! Vreau să te cinstesc cum se cuvine! Nu, nu trebuie! Sunt doar un umir slujitor. Să bem în cinstea predistinsului tău, stăpân! aduce cupe cu vin! Vin? Lapte n aveți Lapte? Da. <laughs> Ghiduși mea ești <laughs> Da. Ah, <laughs> dar iată o și pe fica mea! Dar e cea mai frumoasă domniță din lume. N-am mai văzut până acum o asemenea făptură. Oh. Șapte feciori de împărați, din tot atâtea ținuturi bogate, i-au cerut pe rând mâna. Da. Da, sper că n-ați încuvințat, nu? Bineînțeles. Mai țineți-o mai pe lângă Maria voastră. Dar cine e cavalerul? Slujitorul supus al predestinsului marchis de Carabas. Nu am auzit Spuneam că sunt slujitorul marchezului de caravă Aud foarte bine, cavalere ah. Eu spuneam că l-am auzit de numele stăprânuită Mă mir, doar îl cunoaște și cea mai luminată față de pe aceste întinse meleaguri da. Cine? Maria voastră A, a da, da, sigur <laughs> Aflase Motanu că regele, însoțit de fica sa, avea de gând să facă a doua zi o plimbare pe malul răului și se grăbi să-i spună stăpânului său. Mărite, stăpâne, da. dacă mi-ai urmat sfatul Să știi că ai apucat norocul de picioare Ce tot de acolo, mătane? Du-te îndată de descaldă în râu În locul în care ți l arăta eu Și apoi lasă totul în seama mea Ce să fac? Ascultă-mă, stăpâne, nu pierde vremea caleași Giulia a pornit de la curte Haide, haide, da, uh -huh. repede Trașnic plan. Să nu mă dai de gol, stăpâne! Bine, bine! Aha! se apropie regele însoțit de cea mai frumoasă domniță din lume. Acum de momentul. Ajutor! Ajutor! Se neacă marchizul de Carabas. Nu m-au fi auzit. Ajutor! Ajutor! Se neacă marchizul de Carabas. A, iată, uită, fica mea, o veche cunoștință. Tata? Ce-ți mai face stăpânul Cavalere? Mulțumesc, bine! Adică, nu? Ajutor! Săriți! Se-nască marchizul de Caraba. Ce? Ce? călășca. caleașca! O Săriți de grabă în ajutorul predispinsului marchiz de Caraba. Am înțeles, Maria ta! A, nu? Nu, nu, nu pe acolo! Pe aici! Împărtășesc disperarea ta, cavalere, Dar nu fi îngrijorat Stăpânul tău va fi salvat Da, da, îți rămân veșnic îndatorat, Maria, da? Numai că nu știu cum o să scoatem până la urmă la capăt De ce? În timp ce stăpânul meu se scălda Niște hoți i-au furat haine oh! Da, zadarnic am strigat eu în toate puterile Săriți, hoții, hoții nu m-au auzit nimeni. Oh, oh, oh, să-i asa... aducă de îndată marchizului de Carabas cel mai frumos veșmânt din toate veșmintele regești. Am înțeles, Maria ta. Ah. Dar mai întâi să aflăm dacă oștenii l-au salvat de la Nic. Ah, L-au salvat, l-au salvat, că-i grijă. O să fiu fericit să-l văd și să-i mulțumesc pentru darul. Și stăpânul meu e nerăbdător să vă vadă. Ce împrejurări neprevăzute. Veșmintele marchizului. A, ah, da, nu lăsați, I Le duc eu. Îngăduiți-mi sire să vă las o clipă singuri. Veți datoria, cavaleria! un marchiz, dacă n-am fi trecut noi pe aici... Acum e în afara oricărui pericol, fica mea. Da. Maria ta, prea distinsul marchiz de Carabas dorește să vi se închine. Să intre, ăsta, să poftească. Auzi? Lasă asta acum. Am Sire, primiți-vă rog... Sincera și adânc a mea recunoștință oh, oh, oh, oh, Dar echipești tare, marchizul nu e așa, tată? <laughs> Îmi pare rău că o întâmplare nefericită ca asta Mă împiedică să te primesc cu onorurile care ți se covin Lăsați, lăsați, că e bine și așa <laughs> Cum te simți prea distinse, prieten? Minunat! A, a, da, da, așa, am un fel de amețel. Da, de mare. Da, da, dar acum sunteți în afara oricărui pericol. Dar, sper. Da, da, te poftesc în ca mea să facem împreună o plimbare pe malul râului. Da. Aveți nevoie de puțină plimbare? da. E prea mare cinstea, Maria ta Tu nu te tocmi, stăpâne Urcă de grabă în caleaște. ha? Poftește, poftești și sopornim. Vă mulțumesc și ție, domnițe Dați obice cailor vizitii Eu iau înaintea caleștii, stăpâne Și Mătanu o porni în goană înaintea echipajului de la curte. În drum se întâmplă să dea peste niște țărani care se cerau grâul. Hei! Oameni buni! Hey! Luaţi seama la ce vă spun! Tot grâul ăsta este al marchizului de Carabas! Al cui? Al marchizului de Carabas! De noi să spuneți așa când o trece regele pe aici? Vaișa mare o să fie de voi! O să porunceți să vi se taie capul! Dacă e poruncă, așa o să spunem! Ei! Și acum ce-ați rămas cu gura căscată? Dați-mi să vă Maria să se cerând! Hai! Oh, ce recoltă bogată! O adevărată mare respicie! Ah! Ei, voi care secerați în lan. Al cui e one? Of Al Marquis de Carabas! Of de Carabas! I will not have the Marquis of e a domnului Marchiz de Carabas. Noi știam că e a unului de la castel. A căpăunului? A fost! Acum e a marchisului de Carabas. Așa se spune când o trece legile e vai de voi! O să poruncem să mi se taie capul. Dacă e poruncă, așa o să spune. Așa! Ce frumusețe de fâneață! Ei, voi care cosiți acolo, a cui e fâneața asta? A cui? A domnului Marchis de Carabas! De Carabas! A Marchisului de Carabas! Oh, mă bucur, domnule Marchis, că e stăpânul unei asemenea averi. Aș dori foarte... Motanul, care alerga mereu înaintea caleștii, îndemna pe toți oamenii pe care îi întâlnea în cale să spună același lucru, iar regele, auzindu-i seminunate marele avuții ale domnului marchiz de Carabas. În cele din urmă, jupânul Motan ajunse la un dreț de castel. Și era castelul ăsta al unui căpcăun, cel mai bogat căpcăun din câți au fost vreodată pe lume. Cale lui erau toate pământurile câte le văzuse regele pe unde trecuse. Cine întrăstește să tulbure liniștea de nostru, stăpân? Eu n-aș fi vrut să trec atât de aproape de acest castel fără să am cinstea de a-l vedea. Intre cavalere. Da. Motanu, care avusese grijă să cerceteze din vreme ce putere avea căpcăunul, ceru în găduința să-i vorbească. Căpcăunul primi cu toată dragostea. Mă rog, atâta cât poate arăta un căpcăun. Dacă ai venit cu gânduri bune, apropie-te. Dacă nu... Te înghit cu cisme cu tot! Am venit cu gânduri bune în înălțimea ta. Uh -huh. Iar dacă ar fi fost altfel, uh -huh. aș fi avut cuvința să mă descalți înainte de a mă dumneavoastră. <laughs> Îmi place istețimea ta! <laughs> Am auzit de la unii uh -huh. înălțimea voastră uh -huh. că ați avea darul să vă prefaceți în tot soiul de animale. Ah, ai auzit bine, cavalere! <laughs> Aproape că nu-mi vine să cred. Pe cinstea mea. Păi nu. Că poți pot stăpâni râsul. Păi, râgeți voastră. Ce chip ai vrea să iau cavalere? Știu și eu. În ce vă e mai ușor să vă prefaceți? Stai să vezi. Da. Dom'le chiar un leu? Vai de minaj! ajută Eh, E, unde te-ai ascuns? Hai, coboară de pe acoperiș. Te credeam mai curajos. <laughs> Mi-a mi făcut multă plăcere să vă văd astfel. <laughs> vă stă de minune în piele de leu. nu e așa? Da, da. Ia mai stai puțin. Da. Acum ai a aflat unui măgar. Știam eu că și asta o să vă prindă. Înpentruat în voastră. În ce în ce altceva v-a mai putea preface? O clipă și o să vezi. Da. Oh. da nu mi închipuiam că puteți lua chiar și tipul unei pisici. Mai ai vreo îndoială, Cavalere? Nu înălțimea voastră, <laughs> da. Mi-au mai spus unii <laughs> că ați avea de asemenea puterea să vă prefaceți și în animale mai micuțe. A, de, sigur. Că de-ați voi, <laughs> v-ați putea schimba și într-un șoricel. Păi, să... <laughs> Eu sunt însă că lucrul ăsta este peste putință, da. Peste putință? <laughs> da. <laughs> Atunci, ea privește. Da. <misery> ha, ha, acum stai în alții dacă zvi, de hack. Te inghit într-o clipă să fac un salt și. gata, am... am terminat cu capca 1. Acum să văd dacă nu se apropie calea asta. Se face bine plimbarea, domnule marchiz Da, alături de asemenea cinstite fețe Mulțumesc Mulțumesc, Iată da. Hei, ia uita ce mândrețe de castel Ce frumos o, Opriți, opriți caleașca cine fi stăpânul acestui strălucitor palat? Cine? Majestatea voastră, fiți binevenit în castelul marchizului de Carabas Cum, oh, oh, oh. domnule marchiz? Și castelul acesta este total al Castelul... Da, da bine, stăpâne, ce faci? Da, da, sigur! Heri. Al cui să fie, Total meu, da ha. Ii, ce frumos castel da. Parca acum l-ați vedea pentru prima oară Da, adică... Nu cred că existe ceva mai frumos decât grădina asta Și decât turnurile crenelate care o înconjoară Da, da. să mergem da. să-l vedem și pe dinamuntru da. Dacă nu vă cu supărare Stăpâne, da. da. dați mâna domniției și pohtiți în urma majestății sale Da, da, bine, bine da. și în timp ce urcau scările palatului, fiecare gândea în felul lui. De unde a fi moștenit marchizul un asemenea palat? Hm. Nă străvam ăsta din stare să mă facă stăpân și pe averea regelui. Oh, ce frumos e marchizul și ce tare îmi strânge mâna. Acum că-i cunosc alerea, trebuie să mă hotărăsc și să mi-l fac ginere. s fi simțind bine alături de mine, domnul Marghis. Mai de n apărea între timp adevăratul stăpân al castelului. Sara de o vă așteaptă! Mm -hmm. Ce de mai bunătăți! După cât te înțeleg, cavalerul ne invită la -ne și o spăți. Dar ce ține cinstea, Sire, Vă fac, vă fac! Să ne așezăm în capul mesei, domnule marchiz, de carabas. Oh. E prea mult, domnițe oh, Așa te stăpâne, așa te Da, da, dacă asta e voia ta da, da, da, da vazanul ăsta Să iau și de aici puțin Ce inimă bună E ficat de poternică, sire Nu, no, nu, no, eu vorbeam de inima marchezului A, da, are un suflet mare Trei castele și o goare nesfârșită de grân. Uh -huh, uh -huh. Ei, După câte te înțeleg eu E timpul să te întreb Vrei mâna ficei mele? Sire, dar eu știți că nu... Nu, nu, nu, nu, nu cu tine vorbeam cavalere. Domnule marchiz da, Vrei mâna ficei mele? E tot ce pot să-mi doresc mai mult, Sire Fie să-l Vă mulțumesc, Sire Aulos! stai să-l întreb și pe ea Nu, nu mai e nevoie, Sire nu-i vedeți? S-au și îmbrățișat Atunci zic că să nu mai întreb? Nu Hai, nu mai întreb Să înceapă în munta! Să cânte muzica! Nu închinăm și noi ocupă cu vin cavaler? Ba da, Sire, o dată în viață <laughs> O să te fac mare seigneur la curte Meriți,